سناع الحياتي اقمار منار الهداتي انا رجال صناع الحياتي اقمار منار الهداتي تنالوا سباتي وصنعوا بناتي نشيد الحياتي صنعوا بناتي Pa traži Alija, Allah uposlanik mu je zatražio kost na koju će zapisati sa uh, vasijat svome umjetu kako ne bi zalutali nakon Allah uposlanika. Pa je Alija, bojeći se da smrt ne preduhitri donošenje toga, kaže zapamt ću Allah uposlaniče, kaže a glava mu je bila u mome naručju. Oporučuje da čuvamo namaz i zekijat i da se lijepo okodimo prema robovima. Vidjet ćemo, znači, ovo, da je Božji poslanik oporučio namaz i da je oporučio pažnju prema robom, imamo vjerodostojne hadise koji to potvrđuju. <kuh> pa je možda ima Buharija to citirao, znajući da postoji vjerodostojen hadis u kojem Allaho poslanik je zadnji riječ koji kazao, as-salate, as-salate, namaz, namaz i bojte se Allaha u pogledu oni koji posjedujete. Znači, zadnje što je oporučio Allaho poslanik je bilo ljudi, čuvajte namaz, i budite dobri prema robovima. Kao što ćemo vidjeti sad u sljedećem hadisu, od Abdullah ibn Umar se prenosi da je kazao, rekao je Allaho poslanik, aleyhi salatu wasalam, ajibu ad-da'i, wala taruddu l-hedije, wala tadribu l-muslimin, odazovite se onome ko vas pozove. Odje je malo taj uh, hadis općenito preveden,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 Znači, neki drugi, hajde da kažemo, sobet, neko drugo ukupljanje, velik broj u Leme kaže da je pohvalno, izuzetno, pohvalno se odazvati. Allah posanjih kaže, ko vas pozove na svatku, odazovite se. Naredbena forma, odazovite se. Ali uvjet je, prvo da nema tu grijeha. Znači, ako neko pozove i kaže, bit će pjevaljka, u hotelu smo, ima muzika, ima alkohol, Zavrnite nam tu pipu, Allah vam dao svako dobro. Znači prvi uvjet je da nema griha. I čovjek neće biti griješan čak šta bi će grišenog se odazove. Sutra te neko zove i kaže u holideinu je vačica taj ta, ta skače, igra, cukka, alkohol se dijeli i pijrum dođi. Kaže ako ne dođiš na ljučiš.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 Nismo znali, Efendija, izvini, Allah te nagradio, zavrći muziku, daj samo bezalkovnu pivu. Podijel, ne, veze, bezalkovna piva, u tim slučajima može išao. Znači, uvjete da bi bilo obaveza da se odazove čovjek da nema munkera. Također, da ga pozove musliman. Jer Allaho poslanji kaže, pravo muslimana kod muslimana jeste kad ga pozove da mu se odazove.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 Allahu Bosanik je znači u svome životu, u svome životopisu pokazao znači najveće primjere udjeljivanja do te mjere da je znao dati čovjeku stok je toliko koliko u može stati u jednu dolinu između dva brda, a on bi sallallahu alaihi wasallam znao vezati stomak, vezati kamen na svoj stomak od gladi. Či dijelio je velikim udjeljivanjem i svi znate onaj hadijs kada mu je jedna žena udjelila ogrtač on je ga je uzeo zato što je bio potreban pa mu je došao čovjek i zatražio taj ogrtač pa Allah poslanik odmah mu dao iako je bio potreban pa mu kažu osavi pogriješio si ali ti znaš da Božim poslaniku kogod šta zaišće on daje on nije znao odbiti Či ihedija poklon ima veliko mjesto u islamu nažalost svakim danom sve više i više ljudi se okreću od tog sumneta koji i te kako ostavlja pozitivne tragove na društvo. Kad imaš komšiju, udjelio ti nešto, dao ti nešto, ti dao njemu, ovaj ti poslao, neki brat ti pošal iz nekog grada, neku hediju, to vezuje ljudska srca. Zato je Boži poslaniki kazao i rodosno na Adisu, udjeljujte poklone pa ćete se voljeti međusove. Ovdje iz ovoga nemoj odbijati poklon, izuzima se poklon koji nije dozvoljen šarijatom. Ti radiš kao doktor ili bilo koju drugu funkciju obnašaš i čovjek kaže ma evo imaš na kafu zato što si mu pripazio gore dijete u bolnici, to je znači otvorena onaj, to je rišvet koji je zabranjen djerom, nito i takav poklon se ne može uzimati. Čovjek koji radi, ima svoj posao i plaćen je za taj posao, njemu više nije dozvoljeno uzimati nadopnadu za taj posao. Čovjek ako radi u nekoj državnoj instituciji ili bilo koju, i za posao koji radi, ne može uzmati više nadopnadu, ne može uzmati poklone. Zato znate kada je onaj ashab, dečak, ne mora nas omijetati. Ili sjedi, ili budi pametan.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 pa spreman da te zakini. Žena porađa se, ne zna, on tebe ne vidi. Ti kad mu mahniš sa 100 eura ispred očiju, on odmah na obuče, odmah vidi, odmah mu se razbrziti pred očima, šta treba? Dok prije toga žena umire, znači, nema pojma, jednostavno nisu regularni papiri, treba odvjeriti, treba gore, treba dole, aj kod mate, opećati, aj strmo, aj brdu, ali kad mu 100 eura bromaši ispred očiju, sve regularno vozi, odmah porađamo, sve u ridu. Čak su rekli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 Znači znaš da si kompetentni od mnogih koji su na kursu kandidirali, znači dali su svoje papire i ti si možda najkompetentniji svega toga i primije neka tog tamo smetljara. Zna zato što ti nisi podmazo u tim nekim situacijama učenjaci su dozvoljavali da se znači to plati, ali znači to treba svoditi na minimum. I zadnja stvar volja tadribu almuslimin nemu te udarati, tuči muslimane. Znači, osnovu, ovaj hadis, zbog njega je Imam Buharija, odnosno zbog ove riječi Imam Buharija, ovaj hadis spomenu u ovom poglavlju. Nemojte tuči muslimane što obuhvata i lijepo se odnodiste prema onim koji su, znači, u vašem posjedu. Nakon toga <coughs> hadis, jer je dostojen hadis koji je zbiraži imam Ebu Davud od Alija radijalahu ta ranu da je Boži poslani kazao zadnje riječi znači, kao vasijet, da je rekao as-salate, as salate namaz, namaz. I bojte se Allaha u pitanju, u pogledu oni koji posjedujete u pogledu robova. Pogledajte koliko je pravo roba u Islama. Da ga je Allahu poslanik spomenu u vasijetu. Prva stvar, inače, kad čovjek umiri, kada hoće da oporuči, oporuči najbitnije stvari. Zna mi sad čovjek hoće umrijeti. znači gotovo smrtne mu muke nastupila i sad su tu žena mu, djeca, unučadi i normalno treba da uporuči na ispitništvo da kaže vratite moje dugove, ovo, ono i on kaže, evo lupam priredi. Nevista malo gdje se odela onaj tamo jedan zub mu je kvaran, treba da popravi zub.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 A večerašćem, inčevala, pred krajem našeg dresa, ja sam odlučio posebno posvjetiti jedno 10-15 minuta namazu. Da ćete vidjeti znači koliko mjesto namazu islamu ima. Nakon toga, imam Buhari, rahmetullahi, alehi, je spomenuo hadis od Ebu Darda, Znači ovo predaja od, e, od Ebu Derda, a ta predaja ništa drugo je do hadis. Takav hadis je zabilježio Imam Tirmize s vjerodosnojim lancem prinoslanca. Tako da ova predaja jeste uvoj ovoj ovdje konkretnoj predaji je govor Ebu Derda radi Allahu talanu, ali u osnovi to je hadis Božjih poslanika. Kaže Ebu Derda jedne prilike ljudima, poznajemo vas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 A ovdje je malo prevedeno A čovjek je siguran njihovog zla Tako treba bukvalno prevesti, to je bolje. Kaže Dobri su oni od kojih se očekuje dobro A siguran si zla A loši su oni od kojih se ne može očekivati dobro Ni se može biti siguran od njihovog zla I oni koji ne puštaju oslobođene robove Hadis Allahu poslanika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 Naš ljudi kada nekog vidiš na ulici, ma daj zaobiđi drugom ulicom. Zašto? Nisi siguran da će ti nanijeti kakva bela. Ili kad dolazi um stanovati neki neko nasilje. Ljudi izgubi neka dosjećaj zaista gdje se nalazi prostor, vrijeme, a let, Bože moj, stari ljudi. Znači, čovjek treba da pasi na svoj rating Mi smo to dosta puta rekli. Radi Allaha da pazi na svoj rating. Da pazi, da bude prepoznatljiv u društvu, da dolazi uvijek s hajrom. Da uvijek dolazi s dobrom, da nikad ne čini ljudima zlo. I to su so oni za koji Boži poslanji kaže hajrukom. Najbolji među vama su so oni koji, od kojih se očekuje uvijek hajru. A siguran si od njegovog zla. A najgori među vama su so oni Od koga ne očekuješ, od kada vidiš, ma kaže, nema od njega ništa, izcijedi ga ovako, ovako, kako god, iz njega ništa pametno izniš, nić. A nisi sigura njegovog zla, uvijek ti može napraviti neki belaj. To su najgori. I na kraju, znači, ova izjava od Ebu Derdaha, najgori su oni koji ne oslobađaju svoje robove.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 I zaista ne zahvaljuje onaj insan Allahu koji ne pomaže drugim ljudima. Isto tako ko jede i sam, ko škrtari, i ko tuče robove. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija nam je naslovio poglavlje, prodaja slugi nekomi koji je poznat po tome da je grub prema obhođenju, prema slugama. Da li to može ili ne može? Pa nam je jednu interesantnu predaju koja je, inšala vjerodostojna. Jedne prilike Aisha imala robinju. Imate nešto u šarijatu da se rob može osloboditi, da kažeš ovaj rob je rob sve dok sam ja živ i meni će ih izmetiti, Kad ja umrem od onog onata, kad ja umrem, on je slobodan. Pa je Iša tako u jednoj svojoj robinji rekla, slobodna si kad ja preselim. I sad se izveli, Iša mlada, odužiće se, kače ona, dajte da mi to nekako prilomimo, da mi nje se nje riješimo i kad se nje riješimo, eto ga. Pa je ona nju opsirila. Veli, nek što prije, ode podzemlju ja ću na zemlju i eto ga. Kaži,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 koje opsihirela nje na robinjin Pazite ovdje jedna pitna stvar. Kaže pa kada ja Aisha to saznala šta je uradila? Kaže pozvala ji. Pa je pita, kaže, jesil ti to uradila? Doista, jes' ti to uradila? Kaže jesam. Kaže zašto si to učinila?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 Danas kažu jedno, sutra drugi drudi, dođu i dođu s dokazima da je to ljubič bila laž. Ništa. Njihov obraz je postuo ku John od onice pela za paštete, protiv pašteta. Čiti tu je John koji staniš na paštetu, imamo mi ovdi da minira, mogu nam to malo boje pojasnjavati, prošli, al ne možeš ti odbiti nogu, ti oskočiš, izbijeti nogu is iz kuka, al ti ne odbino. Ej, nije ho čovjek, nije u obraz je deblj, deblj od tog Đona. Nema. Znači, ufatiš ga u on samo klima glavom. Da ne govorimo o njegovom imanu. Jer je to i tekako usko vezano za iman, za vjerovanje. Kaže, lo, slanik, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To ne znači ko se, kaže, ako se ne stidiš, šta hoćeš? E, ja se ne stidi, mogu jer šta hoću. Ne možeš ispravno shvatanje Hadisa, ko se nestidi, on će doći na nivu da će radit šta god hoće. Pa, znači stid ima izuzetno vezi sa ovim našim poglavljem. Pa vidite kako je Aisha reagirala. A ona je to naučila od koga? Naučila od Allahog poslanika alih salatu wa salam. Koliko puta se desilo da je Allahog poslanik provjerio informaciju. Jedne pilke dolazi trojica ashaba, kod supruga allah pa kažu, te nam nešto kažite o allah poslaniku, ko je, šta je, kakav je, kako ibadeti, kako se ponašu. Pa oni kažu, radi to, radi to, radi to, radi to. Kad su oni čuli, pa kažu, gdje smo mi od Allah-u poslanika? Kaže jedan, što se mene tiče, od danas ja se više ženti neću. Da me ne bi žene, znači, smetale na putu ibadeta, ja se neću ženti, ja ću samo ibadeti. Kaže drugi, ja ću, Samo postit, non stop. Jedan kaže, ja ću po cijelu noć klanjat. Pogledajte te ibadeta. Prvi misliš danas da dođe nama neko kaže, ja ću svaki dan postit. Drugi kaže, ja ću svaki dan, svaku noć klanjati na filu. Treći kaže, ja se neću ženit, kako bi mogu ibadit. Mi bi ga poljubili čelo i rekli bi, maš, aferim ti. To su ti naš, naši pogledi koji se ovako idu. E.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 Hadis u poglavlju koji je naslovio Oprost robovima O debu umame Radi Allahu Ta'ala anhu se prenosi Da je rekao Došao je Allah poslanik Aleyhi salatu wa Vodeći se sobom dva roba Jednog je poklonio Ali Radi Allahu Ta'ala anhu Govoreći mu ne udaraj ga Zabranjeno mi je da udaram Udaran je onih koji klanjaju, a njega sam vidio kako klanja, kako nam je došao, on klanja. Drugog je poklonio Ebu Zerru i reče, lijepo se okhodi prema njemu, pa ga Ebu zer oslobodi. Šta si uradi, upita, Allahu poslanik kaže, naredio osi mi da se lijepo okhodim prema njemu pa sam ga oslobodio. Čovaj hadis prenosi Ebu Umame i kaže, jedne prilike je došao Allahu poslanik sa dva roba. Jednog groba je dao Ali i kazao je, kaže, nemoj tući ovog groba. Jer, kaže, meni je zaista nariđeno da me tučem one koji klanjaju, a njega sam vidio da klanjam. Drugog je dao Ebu Zerru i kaže, budi lijep prema njemu. Pa je Ebu Zer razmišljao, kako bi ja to mogu biti lijep prema njemu? Da ispunim vasijet Božijeg poslanika. On je njemu rekao, nek bude tu, nek ti pomaže nek ti izmeti, ali budi lijep prema njemu.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 Od Islama koji kad mi praticirali, ljudi bi se lijepili na nas. Lijepili bi se na nas. Jakmeći se za Islamom. Ali koliko mi budemo dobri muslimani, toliko će ljudi prema nama. Vidite kako ljudi bježe od nas. Znači, problem je kod nas. Allahovu poslaniku dolazi čovjek i kaže Allahov poslanicu. Koliko puta dnevno da oprostim slugi? Evo, aj danas, tu ni sluga, ali evo, ti danas imaš radnika. Sluga je došao tu služiti, ti ćeš mu dati zato da pojedi danas ručak s mi i na stvar. Na nekom nižem stepenu, ali evo da vidite prema radnicima. Kaže, Allah oposniče, koliko puta da oprostim danas robu ili slugi? Allah oposniče šuti pa mu čovjek postavlja pitanje drugi put, pa mu postavlja pitanje treći put. Kaže Allaho poslanik, svaki dan mu oprosti po 70 puta. Jarad. 70 puta. Šta misliš onda koliko treba oprostiti svome djetetu i svojoj supruzi? Koliko mi puta oprostimo djetu danas ili supruzi? Nima tu opraštanje. Tu je odmah šakar nos patos. Žena dođe, danas se promaha, ubal, udarla s ove strane, sutra je udarla, promaha s ove strane, a promaha je njen čovjek. Ali ona je jedna najedla čovjek u ime promaha, samo zato da ne mora kazivat koji je ubio. Jedan dan dođe, jedna zatvore na ovu oko, sutra dan dođe, prekostra boli bubreg ide na snimanje, odvede je doktor, kaje, šta je ovo gospodju, po vas po neke crte. A tako, odmalena kaže,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 A sve dok budemo imali ovaj bošnjačko, zapadnjačko, ne znam nija, interkontinentalno 21. vječni islam, neki neće, vidiš ti udaš po ulicu, ljudi bježe od tebe zato što si namrgoćen, što sprivaš, što, što pušeš, no ne smiješ otvrti usta, da bi di ona usta, ne, na nos, samo <fles> neke muke, no stop ti neka muka. I onda ljudi, već, što oćemo, ko tebe, šta pušiš, bo? mi oćemo vesele ljude, bo oćemo ljude koji imaju ambicije, oćemo ljude koji, koji gledaju otvorenu dunjalu, koji su vedrovog čela, koji nisu namrgođeni, koji dišu i na usta i na nos, tako je hoćemo. I zato kaže, ovakav islam kad budemo živjeli, tada će ljudi prihvatati ono čemu izovemo. Sve dok budemo... Na ovome načemu smo, da nam Allah budi na pomoć. Pa kaže, tu je znači, jedna stvar. Druga stvar... Kaže Allaho, Goslanik, meni je zabranjeno da tučem one koji obavljaju namaz. Zašto, braćo moja, da ste ikad pokušali dokučiti i dobaciti do toga? Zašto ne treba tuči roba koji tvanja? Zato što to groba pod navodnim znacima tuče njegov namaz. Njegov namaz ga odgaja zato što on zna šta klanja. I to je opet dodatna korist nama. Koliko traga nama, namaz ostavlja na nas, na naš život. Čovjek klanju, iziđe i ukrade tuđe patike odmah pređavanje. <laughs> Če si ti, šta si ti klanju? Gde tvoj iake naudu iake nestein tebe obožajem i tebe pomoć tražim. Tebe obožajem i tebe pomoć tražimo da nam olakšaš da ukrade umpatke nas niko ne snimi. To tako izpadne iziđeš peđžamiju počneš gibetit, ogovarat, prači muslimane i u lemu i daje i dalje. I ne sam da iziđeš, ne nemaš čekat da iziđeš iz džamije, odmah veli daj da ako i grije odmah zaradim u džamiji, pa ako je veća džamija do ti priđeš, teško jezik sačuvati s prvog safa do vrata, odmah bismillah.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 pokorio naredbe Božih poslanika. Nije rekao, ajde, ja ću njega šest puta prvo slomiti, pa će onda poslije skontrat nekad u životu da sa njim budem fin. Odmah lijep prema njemu. Druga stvar. Pogledajte njegovih ambicija. Kod naš, tako čovje kaješ, ma pusti, ne, kod svi tu imali mu još, šta imam ja, ić neđe posebno. Oće svi uđenem, oću ja s njima. Ja neću, kada je svap planeta uđenem, ja neću. Nemoj mene, kaže, šta ja sad moram, niko ne klanjam sad da ja klanjam na poslu. a neću, brate, pusti me, kući svi tu i mali muju. Druže, Tito mi ti se kunemo, da zato ovom u džennem idemo. Svi za Tito, mi idu za Žmirli, hajmo, i danas dan u Fatija uči. Ostavi se bolan Tite, ostavi se, ostavi se izgradnje pruga, ostavi se toga bolan. Neće niko u džennetu, oću ja sam, šta mene briga ko neće niko. To su naše te ambicije. Kud svi? svina na Čevljanoviće. Hajmo na Čevljanoviće. Svi na Koševo u Zetru. Hajmo gori, Ninđa Kornjače skaču. Hajmo, liječenje, peta dimenzija došla. Ne na vezu, svi ćemo gore. Ostavi se Ninđa Kornjača, ostavi se Bolan Joksimovića, ostavi se Pjesama, ostavi se Čevljanovića, ostavi se Budalešćina, Bolan. Pogledajte njivovi ambicija. Kaj on kod ma kontakt? Kako bi ja njemu najveće dobročinstvo mogu učiniti? Nijeko kod nas, i kad imaš obaveznu stvar, pitne sam se ješ, izbio u jesam, hando, šta se klenio, šta je hođa učio? To ja znam šta je učio, ja što je učio, nemam pojma, šta je učio. Sve ja što slušam šta on učio, bitno, ja sam tu, ja na broju, jesi bio, jesam, šta je hođa učio, nemam pojma šta je učio. Nije potrebno samo da si tu brojem, potreba je kvaliteti. Potrebni su ambicije. I zato on pogledajte, kaže kako mi ja njemu najbolje dobročinstvo mogu uraditi? Najbolje kaže da ja njega oslobodim. I oslobodio ga radi Allahu ta'ala. <clears throat> Također u ovom poglavlju oprast eramukella prema sluzi ili prema robovima, citiranam imam Buharija hadis od Enesa radijallahu ta' ranhu kaže kada je vjerovijestnik wasalam, došao u Medinu nije imao slugu pa me Ebu Talha uzeo za ruku i uveo kod poslanika i kazao Allahu poslaniće M Enes je pametan i razboriti dječak pa neka ti bude tu neka ti izmeti, neka ti pomaži kaže izmetio sam Božijem poslaniku i činio sam mu ono što treba sve do njegove smrti I na putovanju, i kod kući. Nikad mi ni za bilo šta što sam uradio nije kazao što si to uradio. Ni za nešto što nisam uradio nije rekao što da si to uradio. Znači dvije stvari. Nikad mi ni za nešto što sam uradio nije rekao što si to uradio. Niti mi za nešto što nisam uradio rekao što nisi to uradio. Ovaj hadis je poznat, zabilježio imam Buharija. On ukazuje, braću moja draga, na veličanstvo ličnosti Allahog poslanika. Enes, radi Allaho taranoj, služio Boži poslanika deseta godina. Nije to dan, nije to dva. Sam vama rekao, lako je nama da uđemo ovako na sjelo, naders šutimo, zikrimo, šučuramo, smijemo se jednim drugima kad dodimo na akijku, finu sa bismilom, s desnom rukom, ma svetiti mi to posunetu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 I njegove suprugi nakon njegove smrti nikada niko o njemu negativno nije pričao. Pogledajte oni sad kako se objavljuju se oni dokumenti gore po njim internet stranicima. Kako se prijesednici razotkrivaju. Ovaj radio ovdje, onaj radio ondje, onaj organizirao ovdje. ona Nek' nama neko kaže šta je Boži poslaniku radio. Oni to ne vidi. To nije sramota.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 što njihovi predsjednici malo malo afera imao aferu sa ovou imao aferu sa onom imao ovdje vam bračno imao ovdje ovako imao ondi ovdje, ovdje prevar i ondi ukro ondi zakinu ne ne ne naši su dobri ko to je koprena na očima braćo moja draga zato kažemo ovaj hadis jasno ukazuje na ličnost Allahovog poslanika alihi salatu vesselam kakvog je on ahlaka bio ti danas ne možeš Jedan dan da provedeš, ne godinu, ne deset godina, da ne možeš da svom rođenom djetetu, ne ugi rođenom djetetu, da mu kaže ostavi, nemoj, što si, što nisi. A Božji poslanik deset godina. Normalno to s druge strane, kao što kažu učinjaci, ukazuje na baš istintost ovi riječi kada je Butalha doveo Enesa, kaže, Enesi, oštro pametan. I tu ukazuje... Jer da je on bio neki ifrit, pa hodao na glavi, pa jadnik poslanik bi rekao, pa čekaj, nemoj hodat na glavi više dosta. Jer je on bio pametan, nije pravio nikakve perime, pa zato Božji poslanik nije imao potrebi Normalno se mu to mi trebalo reagirat nekad, ali to ukazuje i na njegovu oštroumnost koliko je bio pametan da je deset godina služio Božji poslanika, da mu nikad nije rekao znači zašto kođer nakon toga i tu ćemo inšallah zaustaviti nakon ovog hadisa pa ćemo vidjeti koliko nam vremena da malo progovorimo nešto o namazu poglavlje kada sluga pogliži kaže od ashaba koji se zove laqit ibn sabira ova je hadis ashab je poznat po svom hadisu koji je sučenazi iako tako jednostavan uzeli mnogi fikske koristi da je Boži poslanik rekao, dobro isperi nos kada abde stiš osim ako si postać. On je poznat, zato učejanci kad kažu, hadis la kreativno sabire, pa je hadis, to je ovaj hadis, s tim što je on znači, ima svoju dužu predaju, ali poznat je po ovome zadnjem dijelu, gdje Boži poslanik kaže, a dobro isperi nos osim kada si postać. E ovaj ashab kaže, Sjedio sam s sa Allahom poslanikom a.s.s. kada je pastir utjerao janje u tož. Ovaj hadis je ovdje skraćen iz A ja ću on ga onako prepričati. Ima, znači, na drugim mjestima, zabilježen detaljnije kod imama Ebu Dawuda, Ahmeda i tako. Kaže ovaj ashab, došao sam kod Božjih poslanika sa jednom delegacijom. Pa smo sjeli kod njega, odnosno prije nek što je došao Božiji poslanik, Supruge Božijeg poslanika su nam iznijele iz njegove kuće da jedemo što su imale. Pa kada je došao Božiji poslanik, upitao je, kaže, jeste li ugosti li goste, jesmo. Pa je umeđu vremenu došao pastir Božijeg poslanika. Božijeg poslanika je imao stado ovaca. Pa je doveo mlado jagnje. I uveo ga u tor. A Božji poslanik, pogledajte tu kerama i pogledajte tu dobročinjstva. On imao stado ovaca, ali sve bi stavio granicu, ne može stado prići nikako stotinu. Kad god dođe jagnje, sto prvo, on njega uvede, a izvede ovcu i zakolje. Uvijek je sto. Kad god se od, ojanji ovca, on jedno i ili dadni nekome. Viste čuli za takav ikad primjer? Ne ište nikad, neću do sudnjih dana. Kaže, ne interesuje im da mi se stado povećava. Naši čobani, on spava i sanja kako on ovce oko njega i tako se, kako, kako stotinu se ojanilo, odma 200. Boži poslanik ne kaže, umre samo 100. Kad se jedna ojanji, odmah sutra dan druga, ide koljisa. Sto. Pa je doveo taj, taj njegov pastir, doveo jedno jagnje, pa kaže Boži, Boži poslanik, šta je to? Kaže jagnje koji se Tek o Janlo, kaže Allaho poslanik, pa je naredio da se zakoli jedna ovca. Pa kaže ovom ashabu, a oni su već prije toga znači, bili ugošćeni, već su ručali. Vidjet ćete, znači ovdje kada čovjek bolestan, može ovaj hadiju shvatiti s takvog aspekta bolesnog, ali kad je zdrav, može ga shvati zdravo. Pa kaže Allaho poslanik, nemojte misliti da koljemo ovcu zbog vas ovu jednu ruku, kao ono, vi ne vijedite, mi ne koljimo ovcu zbog vas. Ne. I onda on njemu pojačni kaže, mi ovcu koljimo zato što je ona znači preko sto i koljimo. Ali isto tako, oni će to jesti. Ali ne želi da osjeti gost, da je gost težak. Jer ti kad imaš gosta, pa čovjek pokući ovdje, kaže, ženo, daj ovaj novčanik da pošaljimo dijete, da kupi meso, da kupi ovo. Gostin, osjećao se neugodno. Ma ne nemoj, ja sam sit. Sit sam veli tebe, kad se tako ponašaš. gladan jadnik. A veli sit sam ja, nemojte vi ništa. Ja sam, jeo sam ja. Boži poslanik nije tijelo da njih stavi u nezgodnu situaciju, pa kaže nemoj da mislite sad ovo što mi koljimo, koljimo zbog vas. Ne, mi to koljimo što je to ta ovca. Ali eto je nam, da vi tu pa ćemo i zajedno pojest. Pogledajte koliko je Boži poslanik pazio na ljude iz svog okruženja. Ne želi da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 u toj delegaciji koja je bila sa ovim ashabom koji se zvao Latijitivnu sabira bilo je još ljudi. Pa kaže jedan čovjek, Allaho poslaniče, imam ženu. Al kaže, ima dug jezik. Pelaj je sa njom živim. Šta ću? Kaže Boži poslaniče, ta lika, razsveti, ako nemaš sa njom živ, razsveti, brate. Pasite šta kaževa ovaj Ja. ashab. Kaže Allaho poslaniče, ja sa njom već dugo živim. Jedan po dva kaže ona mi rodla dijete kaže lav poslanik onda kaže savjetuj je bolan ako kaže bude u njoj hajra ona će se pokoriti tvojem savjetu i onda onda tek dolazi u audištu piše ne udaraj ženu kao što udaraš robinju i dobro isperi nos kada budeš abdestio osim ako postiš Jedna veoma bitna stvar, nakon svega što smo spomenuli koliko je Božji poslanić bio dobročinitelj, kako je pazio na osjećaje ljudi, jedna veoma bitna korist koja nam danas treba, a to je odnos muža prema ženi. I ženi prema mužu. Pogledajte, dolazi jasavi i kaži Božji poslaniće, žena, problem. Inače, znači, kočeni, najveći problem može doći iz usta, iz jezika. Žena koja ne može kontrolsati jezik, može imat problema po lijeđima svaki dan. Jezik može, kažu, kako no? je onaj moj veliki prijatelj. Kako? Kažu, nema kosti, ali lomi kosti. Jel tako? Kaže, jezik nema kosti, ali lomi kosti. To, to sam čuo od jednog prijatelja u objednog prijatelja. Nema, kaže, kosti, ali lomi kosti. Zato voži poslanik u hadisu Buharija kad kaže musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni mislim prvo jezik jer kad jezik načmi i kad on zareži to ne može zarasti. Tu čovjek zasiječe, tu staješ mehleme, tu zarasa za 15 dana. Ali kad jezik načmi i kad te jezik povredi dobro ova žena je pogriješila. Kaže lopusinka zveti Ali pogledajte ovo, kaži Allaho Bosniće, ali ja, kaži, mi dugo živimo, imamo dijete, Kod nas, danas, bratu, dođu mu neki kliker, njegovi trebao bi se ženiti po drugi put ili po treći put. Već je uživim 15 godina, ima troje djeci. Žena, ko žena, Bosanka, na našnjem podnebju je odrasla više ženstvo, manj, slabo poznato, ljubomorna. Ona kaže, ti dovedi tu, ja iskuči. I ništa, on koda mu ništa rekla nije. Nema vezi, ja dovodim, djeca ostaju pola kod nje, pola kod njega, ova sutra. A opet šta je napravio? Oči ima dvije žene, on ima samo jednu. Ništa niste napravio čovječe. A je svi šta napravio? A evo ja pitam, kaže još da imam dvije žene. Ti dovedeš jednu na druga izi Šta sad imaš? Koliko sad imaš? Kaže mi jednu. Pa volam. Ovo ne znači nikako opravdanje se ne treba žen ko drugi put. I da su te žene koji tako govori ispravno. Ali govorimo kako ljudi olako prelaze kod tih činjica. Čovjek oženjen. Ja sam znao slučajeva po 15, 16, 18 godina čovjek oženjen. I onda zbog više ženstva taj brak prvi pukni. Greška je obostrana. Prvo žena ne treba se tako ponašati.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 Djeca ostaju bez roditelja. Mama je odvala kod sebe Heftu, i tamo odgaja po svom da je najgoriji čovjek na planeti babo. Babo i Heftu dana uzme kod sebe, kažu, ne gora žena na planeti je vaša mama. I tako, ona djeca jedna odrastaju, odgaja i TV, odgaja i ulica, odgaja i obdanište, odnosno ne odgaja niko. Ali šta je to? babo hoće da ima više žena. Mama ne da da babu ima više žena, i to je bila neki ima bra, pusti ga alam ja da sam žensko ja bi čovjeka nagovarao se o ženu haj se o žen da vidiš kako je da poludiš bol. ljudi misli bolan, o žen se samo onako o ženu dovesti eee, rotko, dragi rotko pa s jednom bolan, s jednom ženom ti vidiš da se urijed pritkraj pamijen i sad još jednu pa čoveče je da te kopira i ubra primjerka i da ne vjerate sa njima Ja, ja sam mu dao ja da sam ženi ja bi se su... ovo, sam, sam se ženit. Ma, a ja ma ženit boli, nije sam se ženit. Ajde te oženimo. Ajde te oženimo. A muško ga mu kaj iš kontra, kaj e, sad se hoću ženit. Ja tomu kontru, samo se čuvu ženit. Samo te žent ništa drugo. A pa ćeš ti vidjet, kad ti, kad ozdol ona kucni klagijom, otplaću ova ozvornogom štiklom druha. A ćeš vidjeti kako je tu u toj kući biti. Znači, nije samo se u žen, ima dvije žene. Kaže, brat, selam, selam ja sam taj, taj, kaže, ja sam ono što ima dvije žene. On ima ime, sad njemu ime, ja sam ono što ima dvije žene. Mora ići problem sad u, u rodni vis promijeniti ime. Njemu ime, ja sam ono što ima dvije žene. Zbog toga je se on ženio. Da ljudi za kažu, o, ima dvije žene. A zato vidiš kako, kako je ta njegova poroca. Če god dođe i prva i druga, samo pričaju protiv njega. Čovjek treba biti autoritetu.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 Zid, samo glavu. a volam, čvoruga će narast. Neka čvoruga, nije vezi. Samo kroz za zidu. Či gledaj šta društvo te priča. Allah, misli višnik, bite pičeš bit pita na sudnjem danu kako si ljudima prezentoval islam. Jesi li ljude svojim ponašanjem zvao u islam ili su ljudi zbog tvog ponašanja bježali od islama? Znajte, će to svako od nas biti pita. Pa vi sad ponašajte kako god hoćete. Slobodno zažmiri, reci bitno je sam na istini i kroz crveno. Pa ćeš li džedžar završiti. Znači moraš paziti. Boži poslaniji kaže Aisha da tvoj narod nije tek prihvatio Islam. Ja bih slušio kjavu pa bih napravio na temeljima Ibrahima Alehi, Sjelatu, Sanom, i napravio da kjava ima dvoja vrata. Na jedna bi kada ljudi ulaz, na jedna izlazili. Ali interesovala ga šta će društvo u kojem on živi reći. Pa to nije uradio jabu ostavio nedovršenu zbog interesa ljudi. E ne, kaj, je bitno da sam ja na haku. Šta će ljudi reći? Aj, to mene ne interesuje. Dođe i bosanac i obuče Galabiju. Pobosni hoda u Galabi, Kaj, mene ne interesuje šta će reći bošnjaci. To je moraš morašti sadvan, to je kod nas ženska nošnja. Tako ljudi gledaju. Ja kad odim u arapski svijet, ja nosam tamo Galabiju. Ali tko nas to nije poznato? Ne, ne, kaj, mene to ne interesuje. Bitno je da ja glumim arape per ti sad im glumiš arape, ti nisi na sunnetu, nemoj da ti neko, znači i to, neko sad i da je galabio sunnetu. Ti glumiš ti ime arape, a niko ne voli glumu. Pokaži ljudima nešto originalno. Pokaži originalnost islama. Šta će kaže od njega, on glumi tamo neke arape, vidiš da si bijel bolan, ofarbaj se onda sa krenim uljem pa da makar malo ličiš, da se crnu moramo paziti šta društvo govori o nam, kako se ponaša. I ne samo da moramo paziti, bit ćemo pitan izbog toga. I Allaho poslanike, evo, navodi primjer, da ne bude pričan o izhavi. Allaho poslanike paziju na društvu kojim je živio. Šta kaže u drugom hadisu? Kada je bilo da neke lice ubiju, kaže Allaho ne, neću. Neću da narod okolo priča, Mohamed ubija svoje ashave. Zna, Boži posnajk ima imena licemjera Ljudi u Džehemovu će završiti. Zašto nije pobio Ne, ne, ne kaži, neću. Neću da ljudi okolo pričaju, Muhammed ubija svoja sahave. Interesuje ga šta će ljudi okolo pričati. U granicama širijata. Možda ti dođeš na posu. i... Ma znaš šta je, šta li će ljudi o meni pići sad ako ja reknem da ne pušim, ako ja ne idem sa ženama, ako ja ne slušam muziku, ako ja redovno klanjam, šta li će oni? A bolje ja ću paziti da oni o meni priče, neće ja tu ništa. Ne, tu nema u granicama vjeri. Ma klanjat, ma klanjaću na planeti, bolan planjaću u autobusu, na pijaci, gdje god. Ja to klanjam i to ja moram klanjati.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 Mi ćemo se vraći, draga, svakako morate ovdje zaustaviti. Za to će nam kaza koliko je to prilike? Da se je. To je za ona. Ništa, želimo mi onda da na, započnemo. Imam dosta te nekih stvari vezano za namaz pa ćemo ako Bog da onaj sljedećeg prijetka uz neke ove dersove priložit koju korist vezano za onaj, obavljanje namaza. Molim Allah na kraju ovog druženja da nas učrsti na putu istini, da nam bude milostiv na suđenjem danu, da nam oprosti grijehe, da nas poduči propisima vjere, da namo lakša praticirani onoga što znamo, da nam bude milostiv, da nas okupi u djennetu kao što nas okupi u ovdje i na kraju, subhanika Allahumme ve bihamdike, šedu in la ilahi ilahi ilahi, in ta staghfiru, ka